Калитку з червінцями і дорогими камінцями. І на це треба було завзяття, а тепер його нема. І ти чи не йти. А тим часом з-під піднімається його лиходій. Як і думав, це був він, Данило Бондаренко. Ідейний. Поки не бачить, може подалі от гріха. Одначе вразу все збунтувалося проти такої ганебної втечі, а кров так шугонула в голову, що аж загуділа вона. Магазани клюто зриває з плеча рушницю, підволить мушку під серце Данила, і панче пропав хрипить якимсь незнайомим розтрісканим голосом «Стій! Стріляти буду!» Данило зрягнувся, потім здивовано підвів голову, стився очима з лісником і не злякався, що а щиро зареготав. «Це ви, дядьку Семена, жартуєте з перепою, чи справді бабахнете зі своєї гаківниці? Ото буде і мені, і вам печалі». «Стій!» – уже почув свій голос, і звідкись долинули похоронні дзвони. Це минуле озвалося дзвонами, коли він отак колись тримав у руках не шумполівку, а трьохлінійку. лінійку. Стрілятиму. Данило наче злякано пригнувся, ще сміхотливо зіркнув на магазаника і весело гукнув у двері під земля. Хлопці, ховайтеся по всіх закутках, бо магазаник збирається воювати нас. І знов безтурботно засміявся а підземельне щось загогніло йому. Виходить, привів пекельник цілу бригаду, що вранці підземельне було скарбом, а тепер стає судом. І чого він не відійшов от свого лиха? Тримтячими руками лісник опускає рушницю, потім сяк так закидає її на плече і поволеньки підходить до Данила. «Що ви тут робите?» – питає, як могла спокійніше. А ви, дядьку, не знаєте, аж підскакують бісики в сіроблакитних очах. Ну і перелякали ж ви мене. Серце й досі як зайчий хвіст б'ється. Тоді звиняй. То чого ви тут порпаєтесь? Старовину якусь чи скарби шукаєте в скидку? О, тут колись усякої всячини. Навіть образ від Богдана Хмельницького не за ним пантруєте? Ах, дядьку, дядьку. «Це нехитрим лисом ви підшиті!» – похитуючи Чубом Данило, і негадано махнувши руками, як птах, зриває з плеча лісника рушницю. «А це що?» – обурено скрикує Магазаник, не тямлячи, що вони до чого. «Смерть здобираю від вас, дядьку, бо нащо що вам такий спільник?» – насміхається Бондаренко. І тільки тепер лісник збагнув, що його піддурив оцей жовто дзьоб. «У підземельні ж, окрім луни, нікого нема! Нікоїсінько!» Він чує, як лють пасманисто вибивається на щоках, і що сили б'є Данила ногою в пах. Але хлопець вчасно відскочив, потім, наче довбною, вдарив кулаком лісника в груди, і той навзнак упав на землю, набухаючи шумом крові і лісу. Від від безсилої люті хотілося заплакати, заголосити, як же його підманули, і хто, а він, дурень, стояв біля скидка, наче підмінений. Хоч голову зарятовує тепер, і котюр, блячись, охоплює її обома руками. Та хлопець не б'є його, а добиває словом. «Як воно, дядьку, прогрівся ґрунт під вами?» «Даниле, що ти зробив зі мною?» – спитав, стаючи з вологої землі, де підводились і не підводились притолочені ним підсніжники. «Поки що нічого. Але зараз під цією тяцькою гойдну рушницею поведу когось у село. Там ви трохи прохолоните, а ми тим часом заберемо з-під земельне, що треба забрати. В село ти мене не поведеш, бо не піду, а стріляти ж не будеш». «І нащо тобі, моє безчестя», – сказав сумовито, – «краще підемо на мирову». «Так і мені, Степачкою, і тобі буде ліпше».